Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Vi är mitt i en spännande berättelse i Apostlegärningarna. Det fjärde kapitlet ska vi läsa i det här programmet och kommentera. Apostelgärningarna skildrar ju den kristna församlingens födelse och spridning. Det som hände efter att Jesus for upp till himlen och efter att den heliga andes kraft kom över lärjungarna på ett sådant fantastiskt sätt. Och det blev ett jättelikt väckelsemöte i Jerusalem där flera tusen omvände sig och blev döpta den dagen. Och så är det alltså från den här intensiva, spännande och expansiva tiden i början. I tredje kapitlet som vi läste i förra programmet så handlade det om hur Petrus Johannes är på väg upp till bönetimmen i templet och hur de möter en lam man som var ett lam från födelsen och som brukade bäras till sköna porten för att han skulle kunna tigga för att få ihop ett nödtorft, livets nödtorft, och ett uppehälle när han inte kunde jobba på annat sätt. Innan jag läser vidare ifrån början av fjärde kapitlet så lyssnar vi på Hasse Hallström och en strängmusikgrupp som sjunger Jesus Kristus är den Du har en känsla av vilsenhet. Allting förändras så fort Framtiden syns dig mer dunkel Än det någonsin gjort Tankar och meningar skyftar snart Lugn igår, i idag Var finns den trygghet i sömn? Rubriken här i början av fjärde kapitlet är Inför stora rådet Medan de talade till folket kom prästerna tempelvaktens ledare och saddukerna mot dem upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från det döda De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring fem tusen. Jag bara stannar och göra en liten kommentar. 3 000 omvände sig och blev döpta på pingstagen. Och nu har det gått en liten tid och antalet män var omkring 5 000. Och så var det ju naturligtvis många kvinnor och många barn som också fanns med i församlingen. Nu läser jag vidare från 50 versen. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Översteprästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander och alla som var av översteprästlig släkt. Det lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? En kort kommentar bara innan jag läser vidare. Stora rådet, Sanhedrin. Det var ett 70-tal som utgjorde den andliga ledningen i bland judarna. Det var Äldste skriftlärda, överste prästen, Hannas, Kaifas de nämns båda som överste präster och när Jesus avrättades så stod det om att en var överste präst för det året. Så att på något sätt så växlade man. Och här är alltså den andliga ledningen bland judarna som är samlade och så frågade de genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta då står det i åttonde versen då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem Rådsherrar och äldste för vårt folk, om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blir botad, så ska ni alla och hela Israels hus veta att han står frisk framför er. I kraft av Jesu Kristi Nasarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män nu folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. Det befallde dem att lämna rådsalen och överlade sen med varandra. Det sa de. Sade vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem, det är uppenbart för alla som bor i Jerusalem och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att det aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem. Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen, men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde det inte komma på något bra sätt att straffa dem eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år.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 att tala om vad vi har sett och hört. Halleluja, halleluja Efter läsningen så hörde du mig sjunga till ukulele här. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Den här lilla sången den sjöng man mycket i alldeles i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet under Jesusväckelsen och den karismatiska väckelsen, jag var ung predikant på den tiden och vi sjöng ofta den här lilla sången som ju bygger på det här som Petrus och Johannes säger. Vi kan inte hålla tyst för vår del. Halleluja! Och i den förra Bibeln stod det, vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Ja, det här är det glada, frimodiga vittnesbördet. Vi kan inte som kristna människor och Jesu lärjungar ta bort Jesus och namnet. De här andliga religiösa ledarna- bland judarna tänkte kan vi bara få dem att sluta nämna Jesu namn och göra och säga saker i Jesu namn så kan det nog ordna sig med det här så då försökte de att hota och förmana att man inte skulle tala i Jesu namn men Nya testamentet talar om att det finns inte frälsning i något annat namn än Jesu namn. Jag kommer att tänka på när Jesus sände ut först sina tolv apostlar och sen 70 eller 72 andra lärjungar att predika, att eh, bota det sjuka, att driva ut de onda andarna och att liksom förkunna glädjebudet. Och de gick till olika städer och byar 2-2. Och så kom de tillbaka, det står om det här i Lukas, det tionde kapitlet. De kommer tillbaka och säger var jätteglada och de säger till och med Jesus de till och med de onda andarna lyder oss när vi talar till dem i ditt namn. Och så säger Jesus: Jag har jättemakt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa fiendens härsmakt. Och han ska inte kunna göra en någon skada. Och så säger han som ett tillägg, men gläds inte åt att ge er att de onda andarna är underdåniga utan gläds över att era namn är skrivna i himlen. Det underbara är att redan här på jorden så får vi använda Jesu namn Tala, upphöja det namnet och prisa det namnet och tala i det namnet. Och genom det namnet så har också vår synd blivit förlåten. Och våra namn är skrivna i himlen. För några år sedan gjorde jag en glad liten visa som bygger på den här texten i Lukas 10 om lärjungarna som går ut och får se Jesu namn verka. Jag kallar den för Himla Rapp och här kommer den. Vi är Guds små men glada barn. Vi är Guds små men glada barn.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 Sjunger ändå lovsångstoner Sjunger ändå lovsångstoner Och Jesus jublar när han ser oss Och Jesus jublar när han ser oss Hans andehjälparen går med oss Hans andehjälparen går med oss Ja, ja, ja, ja Och jorden är nog skön ibland, jorden Himlen är mitt rätta land, himlen är mitt rätta land. Vi är Guds små men glada var. vi är Guds små men glada var. Hans liv finns i oss hela dag, hans liv finns i oss hela dag. Ja, ja, ja, Ja, ja jag kanske ska kommentera ytterligare. Ytterligare något det som vi har läst innan jag läser vidare ifrån den 23 versen i det här läget var det alltså så att det var så mycket folk som hade varit vittnen till det här undret mannen som var förlamad och blev frisk han var över 40 år det var väldigt svårt att bortförklara det här undret Mannen höll sig till apostlarna och hoppade och skutta av glädje och berättade om kraften i Jesu namn. Och det var lite svårt att liksom eh, få kontroll över stationen och eh, man beslöt att eh, från de här ledarnas sida, att ja, vi kan inte göra mer än så här just nu. Vi får bara förbjuda dem och så får vi väl släppa dem. Men just det här som de säger, får höra frimodigt sägas av Petrus Johannes, vers 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Skäms aldrig för Jesu namn. Bed i Jesu namn. Be till Jesus, hylla Jesus. Paulus skriver i Timoteusbrevet: Min herre Jesus Kristus, tack Kär jag som har tagit mig i sin tjänst och funnit mig förtroendevärd. värd. Jesus är värdig vår lovsång, vår tacksamhet, vår kärlek och vår tjänst. Då läser jag från 23 versen. Och det står som rubrik där bön i förföljelsetid När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad överste prästerna och det äldste hade sagt till dem När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad Herre du som har gjort Himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Du har genom den helige ande talat genom vår fader David, din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Och det citatet är från Saltaren, den andra salmen. Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där det var samlade. Och det uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Namnet Jesus vill jag sjunga läsningen så hörde vi solistkvartetten sjunga en av de allra mest spridda nyare salmerna. Namnet Jesus vill jag sjunga. Den här är fantastisk, hyllar Jesus namnet och jag tycker så mycket om den här salmen som finns med i många av salmböckerna eh, nu i de senare upplagorna. Petrus Johannes blev lösläppta och fick gå. Och de gick till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. Och så börjar ett bönemöte, ett fantastiskt bönemöte. Och bönemötet, det är fyllt av hyllning av den store och allsmäktige Guden. Det är där bönen börjar. Bönen börjar med Gud. Bönen börjar aldrig med oss. Hjälp mig, jag har det så svårt. Rädda mig, välsigna mig. Sann bön, den börjar med Gud. När Jesus lärde sina lärjungar att be, sa han, så här ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja. Och sen så lär han också lärjungarna att be, om det dagliga brödet och om beskydd från det onda och så vidare och så vidare. Men bön, det börjar med att se upp till Gud och hans storhet, att hylla honom, att prokler, proklamera hans makt. Och eh, själva kontentan av bönen när man då kommer till, så säga, det man önskar att Gud ska göra, så ber man inte om beskydd och att kunna gömma sig och att kunna hitta en utväg och fly från platsen. Nej, de säger nu, Herre, se hur de hotar oss. Och så ber man, hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. Man ber inte om att slippa faran, man ber inte om att slippa kampen, man ber om frimodighet att fortsätta, förkunna ordet, förkunna Jesus namnet. Och 31 versen När de hade bett skakades platsen där de var samlade och det uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Ja, det är fantastiskt med... Ett sådant bönemöte O, oh, att vi får vara med om bönemöten där vi ber efter Guds vilja, ber om frimodighet, där vi alla uppfylls av den heliga ande och förkunnar ordet. Vi ska lyssna på en sång innan jag läser lite vidare. Det här är vad Jesus säger till sina lärjungar när han skickar ut dem att praktisera. Han säger: Gå ut och predika evangeliet. Och så säger han: Ni har fått som gåva. Ge som gåva. Han kallade det. Thank shine Dessa verserna här i kapitel 4 i apostelärningarna har fått som rubrik ett hjärta och en själ. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och lade ner det vid apostlarnas fötter och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Sypern som apostlarna kallade Barnabas, det betydde tröstens son. Han hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter. Det finns mycket att kommentera här. Tänk att vara en stor församling en stor skara i Jerusalem och att man var ett hjärta och en själ Ingen kallade något av det han ägde för sitt utan det hade allt gemensamt Det fanns alltså Det var ingen inget tvång men det fanns mycket av egendomsgemenskap i den första församlingen. Och jag, jag kan bara ge lite tankar om varför det var så här i Jerusalem, men det finns inga exempel på att i församlingarna som sen grundades runt om eh, i medelavsområdet, att de fick någon undervisning om att man skulle praktisera egendomsgemenskap. Men det var ju så här att till pingsthögtiden så hade alltså fromma judar från en massa olika delar av världen kommit till Jerusalem för att fira det som kallas för veckohögtiden och som sammanföll också kallas pingsten. Och då när lärjungarna, den första lilla församlingskärnan blev fyllda med heligande och började predika på massa olika språk som de inte hade lärt sig om Guds gärningar. Och 3000 den dagen blev eh, omvända till Kristus och lät döpa sig. Jag tror att det blev så att Många av dem som hade tänkt att de skulle resa tillbaka till sina hem i olika delar av Medelhavsområdet, De valde att stanna i Jerusalem. För det här som hade startat nu med den kristna församlingen och upplevelsen av Jesus. Och dopet till den heliga ande och evangelisation och få se tusentals människor på nytt omvända sig till Jesus Kristus det skapade en sån atmosfär att det var nog nästan ingen som ville åka hem ville vara kvar i det här men man hade ju sitt arbete på annat håll, man hade sitt hem och man hade sina resurser på annat håll och det här gjorde ju att man behövde hjälpas åt de som hade pengar de hjälpte till att försörja de som inte hade det. Och det var inget tvång, men det fanns en egendomsgemenskap. Människor som hade mark, de sålde det och bar fram betalningen för det som sålts. Så nämns Josef, han som mera kallas Barnabas, tröstens son eller uppmuntraren. Och han, det står att han var en levit av präststammen och han var född på Sypen. Men han hade alltså ett fäderne arv, en åker, i eh, någonstans i nära Jerusalem eller eh, inte så långt därifrån. Det var hans förmögenhet. Det var liksom hans starka band med sitt hemland, han som bodde på Sypen. Och det här betydde säkert väldigt mycket för honom. Men frälsningen och det här nya livet i tjänst för Gud, det befriade honom från själviskhet. Och, och han sålde den här åken och bar fram pengarna och bara lade dem vid apostlans fötter. Och jag brukar ofta tänka när jag tänker på Barnabas han kom inte för att få, han kom för att ge. Det är ju så att Gud ger oss mycket när vi kommer till gudstjänst när vi ber, när vi tror, så får vi så mycket välsignelse. Men det blir lite fattigt och lite smalt om vi kristna kommer till en gudstjänst med bara inställning, ja, vad ska jag få ut nu då? Hoppas verkligen sångerna och predikan och folks bemötande passar mig och uppbygger mig och uppmuntrar mig. Jag tror att den människa som kommer i första hand för att tillbe Gud och ära Gud och höra hans ord och vilja rätta sig efter Guds ledning och befallningar som kommer för att ge uppmuntran till andra och säga ett vänligt ord eller le eller krama om någon som verkar ensam. Jag tror den människan kommer till gudstjänst och till kyrkan med den rätta inställningen. Och jag är hjärtinnerligt tacksam och glad för allt som jag får i gemenskap med andra kristna och i gudtjänst och att sjunga tillsammans med andra och så vidare men jag tror att välsignelserna som jag får är delvis därför att jag vill också ära Gud och tjäna Gud och hylla honom och se andra och deras behov det gjorde Barnabas. Vi ska höra en sång som jag skrev för många år sedan och som hör ihop med den här texten, det här kapitlet. Och det är kanske framförallt i tredje kapitlet när Petrus ser på den lamemannen som har bett honom väckt ut handen för att få en almosa. Eh, tänkte han skulle få en slant så han kunde köpa sig lite mat. Och Petrus, han hade inga pengar egentligen. Men, och han säger, silver och guld det har jag inte men vad jag har det ger dig. Och innan han säger det så säger han till den här lamemannen. Se på oss. Och det är det som den här sången har som titel som jag och en ung flicka som heter Dorothea från Vetlanda sjöng in med mig för många år sedan på en CD som vi gjorde då. Se på oss. Se en skymt av Jesus. Ibland frästas vi kristna att säga ja, se inte på mig, se inte på oss. Därför att vi på något sätt vill gömma oss undan. Men Petrus och Johannes, de säger till mannen Se på oss! Och så är de en slags utstrålning av Jesu kärlek och barmhärtighet och också Jesu kraft. Och det här, det är en längtan hos mig tillsammans med många andra kristna. Att vi vill inte gömma oss undan vårt ansvar. Vi vill inte säga, se på oss. Försök att se på någon annan. Försök att se på Jesus själv. Utan vi vi säger, inte malligt och inte självsäkert, men vi säger ändå frimodigt, se på oss, se en skymt av Jesus. För vi tror att eh, Människor omkring oss kan se något av Jesus i våra liv. Den sången vill vi sjunga för dig nu. Vi ska höra en sång som avslutning i programmet och det är Gerd Pettersson i Begård som sjunger en sång med otroligt fin musik och harmoni och den säger du är för evigt den vi hyllar Jesus, vi hyllar den allsmäktiga Guden. Vi skäms inte för Jesus namnet. Vi predikar det, vi sjunger om det och vi berättar om det och vi förklarar det och det ska vi hylla i all evighet. Gud kallar oss att leva i apostlarnas fotspår. Vi längtar efter en tid då stora bönesvar, stora helanden och under ska ske. Och det sker i många länder. Det kanske inte sker så ofta just nu i Norrköping där jag bor eller där du finns som hör det här programmet, kanske via min hemsida. Men vi tror att Jesus namnet verkar. Vi tror att det finns helande och befrielse. Att det finns kraft i namnet Jesus. Och därför fortsätter vi att predika det och att hylla det. Och att tjäna det. Och jag säger ganska ofta att jag är glad och stolt att få vara med i den svenska pingströrelsen som har som tradition att i kyrkan, på talarstolen eller på väggen så har man nästan alltid namnet Jesus skrivet. Vi skäms inte för Jesus Kristus. Jag vill be en avslutande bön innan vi lyssnar på den fina sången och så fortsätter vi i nästa program att läsa vidare och kommentera i Apostlegärningarna. Det som är en bok som ska fortsätta egentligen, det ska inte vara slut på Apostlegärningarna för det är ju den heliga andes gärningar. Tack Herre för uppmuntran i att läsa ditt ord. Tack Jesus för ditt namn. Tack för kraften i Jesu namn. Tack allsmäktige Gud att du är med oss också i den här tiden. Var med varje lyssnare. Led oss i Jesu Kristi namn. Amen.